Nya ord Svar, svaret, svar Viktig, viktigt, viktiga Ingmar Bergman Så att Design, designen Brevvän, brevvännen, brevvänner Samhälle, samhället, samhällen Välfärd, välfärden Jämställdhet, jämställdheten. Allemansrätt, allemansrätten. Neutralitet, neutraliteten. Modell, modellen, modeller. Den svenska modellen. Långstrumpa, långstrumpan, långstrumpor. Pippi Långstrump. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Röda rummet. Däckare, däckaren, däckare. Originalspråk, originalspråket, originalspråk. Betyg, betyget, betyg. Nationell, nationellt, nationella. Inträdesprov, inträdesprovet, inträdesprov. Det nationella inträdesprovet. För att. Funderar, funderade, funderat. Utbildningssystem. Utbildningssystemet. Utbildningssystem. Tioårig, tioårigt, tioåriga. Obligatorisk, obligatoriskt, obligatoriska. Utbildning. Utbildningen, utbildningar. Omfattar, omfattade, omfattat. Förskola, förskolan, förskolor. Förskoleklass, förskoleklassen, förskoleklasser. Grundskola, grundskolan, grundskolor. Vanlig, vanligt, vanliga. Fall, fallet fall vid vid sex års ålder, delar delade delat stadium stadiet stadier lågstadium lågstadiet lågstadier årskurs årskursen årskurser mellanstadium mellanstadiet mellanstadier Högstadium, högstadiet, högstadier. Hösttermin, höstterminen, höstterminer. Vårtermin, vårterminen, vårterminer. Jullov, jullovet, jullov. Samt, sportlov, sportlovet, sportlov. Påsklov, påsklovet. Påsklov, höstlov, höstlovet, höstlov, program, programmet, program, gymnasium, gymnasiet, gymnasier, ämne, ämnet, ämnen, praktisk, praktiskt, praktiska, teoretisk, teoretiskt, teoretiska. Reser. Reste. Rest. Högskola. Högskolan. Högskolor. Först. Anmäler sig. anmälde sig. Anmält sig. Utbildningslinje. Utbildningslinjen. Utbildningslinjer. Brukar. Brukade. Brukat. Slutbetyg. Slutbetyget, slutbetyg, viss, visst, vissa, kräver, krävde, krävt, gratis, det flesta, finansierar, finansierade, finansierat, studium, studien, studier, studielån, studielånet, studielån, Examen, examen, examina, söker, sökte, sökt, forskarutbildning, forskarutbildningen, forskarutbildningar, doktorsexamen, doktorsexamen, doktorsexamina.